Чи не здається всім вам, що ми занадто зосередилися на критиці професора Черкаса? Що таке професор Черкас? Це тільки ланка в довгому ланцюзі псевдовчених і їхнього охвістя, яке робило все, щоб дискредитувати в нашому інституті передове Мічурінсько-Лисенківське вчення. Товариш Сталін вчить нас, що треба знайти таку ланку, ухопивши яку, можна витягнути весь ланцюг. Це Ленін, нагадали з залу. Нагадую, устами товариша Сталіна пошмаркав носиком сирота. І от ми знайшли таку ланку, професор Черкас. Але на цьому зупинилися і заспокоїлися. А заспокоюватися на успіхах – це найбільше зло. Правильно, товарише сирота, подав голос головуючи. Зал сидів мертво, здривогою очікуючи, кого ж назве сирота і чи назве кого-небудь взагалі. Нікому й не снилося, щоб цей скромнячок, який стріляв не до курки навіть у першокурсників, міг його таке відчобучити. Таке ж було тихе та боже, а теж, бач рветься, коли й не в чорти, то в чортобхайчики. Після підбадьорливої репліки Климушняка, сурота ще енергійніше, зашмаркав носиком і повів мову вже ніби й не загрозливо, а грайливо, з бліденьким усміхом на сіренькому личку. Тут слід було б сказати і про доцентів та асистентів, які юрмилися довкола професора Черкаса, складаючи приношення вірності на жертовник ідеалістичної лженауки. Але хай про це скажуть наші доценти і асистенти. Я ж спитаю вас, високодостойне зібрання. А студенти? Хіба ж студенти не підтанцювали під вейсманіську аморганіську дудку професора Шеркаса, Ще як підтанцювали? А ви скажете, а хто? Назви імена? Марксизм вчить, що істина завжди конкретна. Геть без предметних базік. Все точно. Але ми не наважуємося, ми боїмося наслідків, ми думаємо а хто поможе, хто захистить, коли скажеш правду? Я, сирота, я втратив батька і матір на війні, мене нікому захистити. Не хвилюйтеся, товаришу сирота, заспокоїв його Климушняк, а вас захистить партія. Дякую, швиденько схилив голову в напрямку Климушняка сирота. Але справа навіть не в захисті і підтримці. Просто в таку хвилину, вирішальну для нашого суспільства, я не маю права мовчати, тому я назву вам таке прізвище. Студент третього курсу агрономічного відділення Микола Сміян. Може, ви здивовані? Може, хтось хоче мені заперечити? Сирота понишпурив щілинками своїх ученят по залу, примацуючи шорстким поглядом знайомі й незнайомі обличчя. Намацав він і моє обличчя, але боєгузливо шмигнув у бік і помандрував по розгубленому беззахисних, переляканих або страшним життям, або від самого народження. Ясна річ, ніхто не заперечив, а всі ждали, що ж казатиме далі цей так званий правдолюбець і правдомовець, і кожен думав тільки одне – «аби не про мене, хай про мене мене чаша сія». Ви скажете мені, вже по-справжньому торжествував і, мов би, аж підтанцьовував біля трибуни сирота. Ви скажете, що Сміян – фронтовик, бойовий офіцер, має заслуги, а тепер відмінник, кращий студент. А я вас питаю, а чому це він кращий? Хто зробив його таким? Хіба не професор Черкас на всіх перехрестях розхвалював студента Сміяна, роздував його авторитет за рахунок всіх інших студентів? Протиставляв його всім тим, хто чесно засвоював основи марксистсько-ленінської ідеології. Бо професору Черкасу для того, щоб розсівати у зерна ідеалістичних учень у біології, потрібні були мазунчики, потрібні були фаворити. А я хотів би спитати вас, шановні і високоповажні товариші, чи можуть бути в нашому найдемократичнішому у світі суспільстві якісь фаворити? Це нікчемне породження минулих епох. А ви скажете не можуть. Тоді я спитаю вас а чому ж ви бачили, що професор Черкас зробив своїм фаворитом студента сміяна і мовчали? Чому? Ганьба! стукнув кулаком по столу Климушняк. Тепер я розкажу вам, хто такий студент сміян.